Donapaleuko ospitalea indak behitu da ospitalea bilakatuzgeroz, izan da inzerbitzu eta aktibitatearen aldetik. Tokiko zehbitzu batena txikitzekoa ahal egina ere eginda. Ospitalearen urtebetetzeaz baliatu gira, Euskarraren osagahiari behako baten emaiteko. Sendagilea den Maria Grahin erak, zehazten zaukon indakak eginak direla eskorraren erabilpena sustatzeko Donpalleuko ospitaleko lankideen artean. Hai orain nahi dugu hemengo jendeari eta euskaraz mintzatu, orduan langiaari eskatzen dugu, ja no dadakiten euskaraz, porque hemen jendeak adintukoak eta maite dute euskaraz eta itziat orduan konten geragu ere haiekin solastea euskaraz. Maria Graginerak zehaten zigun bezala eskoarak umisiune bat, plantan ezagia da bertzeak berze, eskoarren erabilpena sustatzeko gisan. Hizkuntzaren aldetik ere, horreka segortatu behar ez da bila beraz egitura.